перепитала Леся, спираючись ліктями на стійку. «Оскари, яку?» Я покрутив головою. «Отже ж люди, Обернувся до Мурмура. Той згідно кивнув. «Живуть собі на світі завдяки фірмі «Тартар» і нічого про неї не знають. Ні про її велич, ані про її клопоти. А декотрі то не знають навіть про її існування». Докинув Мурмур. -мур. Я знову покрутив головою. «Друже!» – сумно сказав я, піднімаючи келешка – «Поінформуй, панянку, бо в мене, знаєш, язик не повертається, їй Богу!» Фірма «Тартар» незворушно сказав Мурмур, -мур, кидаючи до рота кружальці лимона «Закривається!» Леся загризла вуста, хотіла було сказати, що сердити, але стрималася. Цей нехитрий дотеп уперше ми пустили в обіг два роки тому. Допіру відкрилося кафе Золотий Лев. Але кожного разу Леся по справжньому лякалася. Я роззяв було рута, щоб докинути іще дещо, аж задзвонив телефон. Гало? поспитала Леся, відразу ж набуваючи погідного настрою. Золотий лев, так. Кого? А, його нема? А хто хоче його чути? А. Не дурій, суворо сказав я, відбираючи в неї слухалку. Оскар на дроті, слухаю та слухаю вас, говорить. Старий, це ти загорлала в трубці. А, сказав я, вуйка, ну що там чути? Ти рознюхав, про що я тобі загадував? В трубці засопіла. Значить, так, загорла вуйка, Михайла немає. Немає, поняв? А за ту книжку ніхто, ніхто, ні, нічого не знає. Вона десь пропала, поняв? Та вона хоч була недовірливо поспитався я. Та певно ж була. Її продав цей, як я, із тих, що перепродав всякі старі вещи. Як же ж на нього? Леус, буркнув я. Ну що? Ага, Леус, о-о, Леус, точно. Так Михайло зразу ж не хотів купляти цю книжку. А тоді через два дні, як все це позірвався, кажуть, скрізь розпитував за того Леуса і за всяку ціну хотів купити цю біблію. Ну і не йолоб, га? Трубці ще склацнуло, тоді почулося дзижчання. Я мимохідь глянув на апарат і остопів. На пульті світилося червоне вічко. Хтось підключився до телефонної лінії. Ти звідки телефонуєш? хутко поспитав я. З Михайлової фірми, загорла вуйка ще дужче. Я тут, у старому місці. Гроші заплатиш? Я ледве стлумив у собі прокляття. Отже ж, Бевзеньга. Йолопе, сказав я, кидай трубку і тікай звідти. Тікай та чим дуже, якщо тобі життя дороге. Втямив? Старий, не слухаючи мене, горла вуйка. Я хотів сказати ще одне. Михайло тут із Трифоновим, цим самим директором Асклепію. Я кинув трубку і перевертаючи в фотелі кинувся до дверей. Цього Йолопа треба було виручати, якщо певна річ іще не пізна. Я різко загальмував колобрами, і ми з Мурмуром одночасно вискочили з авто. По під стояв новісінький лискучий Вольво. В машині не було й душі. Ми під тюбцем кинулися у двір, на ходу розсібаючи кобури пістолетів. «Стережеш двері!» – крикнув я Мурмурові. Той професійно відскочив за ріг і завмер, тримаючи ноган дулом угору. Я на гінці проскочив по під вікнами і, випроставшись, заглянув у крайню шибу. В кімнаті все було догори дном. Троє здоровезних драбів у червоно-чорних адідасовських костюмах борюкалася з буйком, намагаючись накинути йому на шию шнурок. Якийсь підстаркуватий чолов'яга, шпакуватий, чимось невловно схожий на голову розпожив спілки, стояв під стіною і нетерпляче постукував пальцями по столу. Я зібрався в клубок і, вискочивши на підвіконня, валився до кімнати разом із рамою. Це було щось таке, неначе вибух бомби. Драби сахнулися хто куди. Вуйко повалився на підлогу, задеше ноги, а тоді сів, та так і лишився сидіти, недовірливо кліпаючи своїми червоними очима. З усіх тільки старий із поросячим писком беріг рівновагу духу, взрівши мене, він блискавично сягнув під пахву, але зразу ж облишив те діло, уздрівши націлений на нього ствол парабелума. «Ша, мужики, ша!» – сказав Мурмур, -мур, заявляючись у дверях. Тоді поклав палець на спускову скобу на гана. «Обернулося до стіни. Раз, два. А ти чого ждеш, стара сволоч?» Я перепинив Мурмура. «Товариш не розуміє», – поблажливо сказав я, засовуючи парабелума за пояс джинсів. Тоді підійшов... До старого, лінкувато, посміхаючись, садинув його коліном, піддихала. Ти чому, сука, борзо йде? Да?